Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other. While I go for this and that, goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I. Nothing must be done You say either And I say either You say neither And I say neither Either, either Neither, neither, neither. Let's call the whole thing off You like potato and I E questa è l'ultima ora del martedì autogestito femministe e lesbi sono le 22 e Siete qui con Clo e Lavale E questo è Spirito di Patata uh, oh, thing... La super mega trasmissione di femminismo pop And oh, if we ever part Then that might break my heart Like se ci cercate ci trovate 06491750 se no ci potete scrivere mflachiocciolondorossa.info oppure ci potete twittare con l'hashtag spirito di patata ci trovate lì. Oh. You say laughter. I say laughter, you say after, and I say after, laughter, laughter. Vi e sicuro che Valeria c'è. <ride> no. Si stavo leggendo una notizione oh. che tra eh. poco darò no, io ce l'ho l'apertura, anzi Sasparilla. No, appena finisce la sigla Sarsaparilla, vanilla, vanilla Chocolate, strawberry Let's call the whole thing off But oh If we call the whole thing off Then we must part And oh If we ever part Then that might break my heart And I go for oysters I'll order oysters And cancel the oysters For we know We need each other So we better call the calling Of off Let's call the whole thing off I say father And you say pater I say mother And you say mater Pater Maiden. Well, for all of you SNL fans, I'm 50! I'm 50! You know, I need to do that without this dress on, but, you know, maybe later at Trader Beck's Boys and Girls. What do you say? I'm 50! Um, you know, I was going to bring my walker tonight, but it just, it didn't, it just didn't go with the cleavage. Robert, I want to thank you for everything, for your bat craze, rapid-fire brain, the sweet intro. I love you and Susan, and I am... So grateful that you continually talk me off the ledge when I go on and foam at the mouth and say, I'm done with acting, I'm done with acting, I'm really done, I'm done, I'm done. Trust me, 47 years in the film business is a long time. You just ask those Golden Globies, because you crazy kids, you've been around here forever. You know, Phil, you're a nut. Aida, Scott, thank you for honoring me tonight. And it is the most fun party of the year. And tonight, I feel like the prom queen. Avete riconosciuto la voce? Avete capito qualcosa, anche se era in inglese? È un inglese, parlava velocissimo, the eccola. E oggi, oggi, mi sento come la prom quina. Grazie. Guardando tutti questi clip, i capelli, i capelli, i capelli, i capelli, è come un film film di casa, che non si può finire. E tutte queste persone che sanno qui, a queste tavole, sono mia famiglia, i bambini, i bambini, i esecutivi, i produttori, i direttori. Um, my fellow actors out there, we, we've giggled through love scenes, we've punched and cried and spit and vomited and blown snot all over one another, and those are just the co-stars I liked. Um, but, you know, more than anyone else, I share my most special memories with the members of the crew, uh, blood-shaking friendships, brothers and sisters. We made movies together, and you can't get more intimate than that. So while I'm here being all uh, confessional and... Uh, i guess I just have a sudden urge to say something that um, I've never really been able to air in public. So a uh, declaration that I'm a little nervous about, but maybe not quite as nervous as my publicist right now. Huh, Jennifer? Um, but uh, you know, I'm just going to put it out there, right? Loud and proud, right? So um, I'm going to need your support on this. I am uh, single. <laughs> yes, I am. I am single. No, I'm kidding. But I mean I'm not really kidding, but I'm kind of kidding. I mean, thank you for the enthusiasm. Can I get a wolf whistle or something Please. Jesus. Seriously. I hope that you're not disappointed that there won't be a big coming out speech. Ora, adesso la lasciamo qui sotto, glielo dovevamo. Glielo dovevamo, questo è Jody Foster delle notizie pop della settimana scorsa. Già di Foster, alleluia, alleluia verrebbe Beh. da dire Ha fatto coming out Io sapevo che tutti sapevano cioè che... Io sa Tutti <ride> sapevano, ma anche lei sapeva che tutti sapevano in realtà Eh, i maligni e le maligne anche delle associazioni LGBT dicono certo, mo che ha fatto 50 anni di carriera, ha preso l'Oscar il Golden Globe per la carriera, è facile comunque adesso fare coming out poi in realtà il discorso che faceva Giudice Fosse è, vorrei vedere a voi se da tre anni state su un palcoscenico se non vi cambia il concetto di privacy questo è un po' anche come l'ha detta e giustificata lei e comunque è stata... In realtà ogni lesbica stava aspettando che anche Judy Foster ci dicesse sì, sì, sì, sì, sì, lo so. Credo di avere un bisogno improvviso di dire qualcosa che non ho mai detto in pubblico, sono un po' preoccupata ma non così nervosa come il mio agente e poi lei <ride> ha detto come tutti sanno sono single. Così si sentiva single Ha detto l'attrice sorridendo Mentre la leggenda indulgiva sui figli Charles e Christopher Ovviamente avuti con l'inseminazione artificiale Ho già fatto il mio coming out Mille anni fa Nell'età della pietra Prima a parenti e amici E poi via via a chi incontravo nella mia cerchia eh, La foster era proseguita ironizzando sul fatto Che ci si aspetta che le celebrità Rivelino di essere gay Con una conferenza stampa Un profumo o un reality in prima serata E voi ragazzi potreste essere sorpresi ma io non sono una un'anei bobo child una bambina protagonista di un reality statunitense no, mi dispiace questa non sono io, non lo sono mai stata e mai lo sarò ma eh, per favore non piangete perché il mio reality show sarebbe davvero noioso ovviamente detto da lei era molto più accattivante ho quindi, aggiu quindi aggiunto con aria di sfida se fosse stati eh, una figura pubblica sin da bambini lei ha debuttato appunto a tre anni Eh, eh, anche voi eh, valutereste la privacy sopra ogni altra cosa Non eh, potrei mai stare qui senza riconoscere uno dei miei più pr profondi amori della mia vita eh, La Foster quindi ha ringraziato Cindy Bernard La produttrice cinematografica che, eh, ha, eh, a cui ha dedicato le parole La mia eroica co la mia ex partner in amore e sorella dell'anima per la vita eh, Sì, tutti lo sapevamo e eh, comunque noi siamo contenti lo stesso eh. E per questo dizionava... motivo, e per questo motivo la Foster si conquista la pagina di la copertina di domani di Vanity Fair che non se ne fa scappare <ride> una proprio anche perché la settimana scorsa questa settimana era in ridicola, ovviamente con la gianna nazionale. Ma vorrei dire tutto altro stile. Anche tu già, hai vinto tutto, hai fatto 8 miliardi di dischi, 8 miliardi di sole. C'è una figlia, cioè che te no. frega? Dici: l'hai fatta a Londra con chi? Con la provetta, ma perché non ce lo devi dire? Pure tu, Facci so, fai come Johnny Foster, dai su, cioè, un po ci, ci potrebbero provare Ma invece... Niente eh, io, allora, Noi che facciamo, parli. mettiamo subito una musichetta, una canzone Oppure parliamo, io volevo parlare, volevo leggere questa cosa eh. Leggi questa cosa che io preparo che la playlist Prepara, che la, prepara la playlist, no, eh, più che leggere questa cosa mh, Un po' non lo sapevo, perché sono... Sono un po' assente da, da anche quello che è pop. Non sto, faccio come Duccio, non sto leggendo niente, non sto leggendo niente, quindi sono. E quindi mi è, mi è saltato all'occhio un'immagine un di di Pontifex, con scritto Reserved, questo dominio è riservato in varie lingue, cioè hanno buttato giù il sito di Pontifex Facciamo chi è? Ah beh, no, questi sono degli sfigati fondamentalmente eh questo cioè, cioè questo <ride> proprio non è che mh, cioè so, è gente che vabbè mh, augurava ai gay di bruciare all'inferno. che le donne subiscono quando le donne subiscono violenza è perché provocano eh, eh, cioè Non, non sono nemmeno cattolici, cioè sono veramente qualcosa no, di io, oltre, eh, sì, proprio. Sì, sì. Di oltre. E, eh, e pare che ci sia un giustiziere, ma non è un giustiziere è un, un, un hacker um. qualcuno, un birbantello uno che si voleva divertire eh, che ha buttato giù il loro sito eh, non si sa nulla sulla sua identità ma non ci importa niente della sua identità, sarei potuta essere stata io tu o qualcun altro, non è un problema eh, quindi un, un diversamente cattolico ecco! <ride> eh, che probabilmente uh. era disgustante Dalla linea editoriale del sito Vogliamo dire così? Non gli piaceva il sito? Ecco, vabbè, non era Quindi ce ne sono tanti Che potrebbero averlo voluto fare E, mm. e quindi pare che... Mm, Eh, chi si sta dietro alla redazione di Pontifex ha detto che il sito risusciterà domani Ma vediamo eh, io. Innanzitutto dovrebbero fa... almeno aspettare tre, tre, giorni giorni di, <ride> di, tre giorni Tre giorni di tregua a noi, loro seguono tutte le canoniche eh no, se Litter, eh, infatti, seguite litter Esatto, noi cominciamo in maniera molto soft con una canzone di Beth Horton Però poi ci abbiamo anche roba più scoppiettante it on me brighter than your eye ever been i know there's an answer to your question but i don't know what i could word it right say what you mean no? tell it like a could be. i'm not sure should i just say <ride> Chi questo? era? Chi era? Questa è Beth Orton e questo era Comfort of Strangers. Sì, c'è il capello pazzo. Cioè, quando mi metto le cuffie, adesso sì. mi volevi dire, eh, esatto, cioè. allora volevo parlare di una pagina. Questa allora, apriamo veramente due mega capitoli. Pop Ecco, uno è um, Stereotipi. E frasi fatte no, Comunque con quei capelli non ti posso guardare <ride> dai, sì. eh, uno, Ma tanto gli altri non mi vedono Smettila di ridere tu Allora, Uno sono mh, eh, frasi fatte Stereotipi E l'altro è social media Sto parlando di una pagina Di facebook Che è una pagina brasiliana Che si chiama Aguento no, Quando. Che significa non sopporto quando E eh, donne mandano Le frasi Che sono sia il eh, non sopporto quando, sia forse non tutti sanno che, <ride> li, li mescolano e così, commentiamoli un po' insieme, non sopporto quando eh, pensano che una donna deve per forza utilizzare dei tacchi per essere donna, per sentirsi femminile. Poi qua cominciano un po' di. Tu sapevi che la maggior no, parte scusate, ma leggi ce le in spagnolo, li eh, eh, no, leggo in, eh, in italiano. Sapevi che la maggior parte delle donne eh, è più soddisfatta con la vita sessuale, ehm, più invecchia, e più soddisfatta de della propria vita sessuale. Al contrario di quello che accade negli uomini, ah, sono d'accordo con me. so, gli uomini non ne so nulla, però. Su sulla prima parte sono d'accordo. Eh, infatti sì. Poi eh, non, eh, non sopporto quando pensano che tutte le donne con i capelli corti sono lesbiche. Sono anche le donne. Anche se, anche se no, quelli che non lo sanno qua in Italia. Cioè Mamrone, che ha più <ride> Oramai sto taglio alla mamarrone. All'ultimo eh, sì, dei tuoi cani. <ride> che... ehm, sapevi che il 49% delle donne pensa che il tamanco la dimensione del pene fa la differenza? Eh, sbagliano Sempre eh. se fa parte dell'equazione Come diceva il fantastico monologo Dei monologhi della vagina Vabbè, mo hai detto questa equazione lo devi... eh, perché, lui, perché il monologo non mi ricordo esattamente Però c'è una delle frasi iniziali Che gli uomini non facevano proprio parte dell'equazione Ah, ok il 71%, Sapevi che il 71% delle donne Non ha nessun aiuto da parte degli uomini Nelle attività relazionate alla casa? Yes, we know. So. Eh, <ride> sì. Una percentuale che penso che è vari di popolo, tra... sì, addirittura sì. pensa a te. Eh, mh, non sopporto quando pensano che io sia una rompiscatole, quando parlo di macismo e di altri problemi sociali. Ma qua infatti qua è tipo anche... questo succede anche tra i compagni, <ride> devo dire. I cosiddetti compagni, che quando fai, dici, vabbè, ma questa cosa è, è, eh dai, è mamma su. mia, anche tu. tu. Io mi ricordo una volta, dico era una persona, tra virgolette, di, parti di un partito di sinistra. Che dissi: eh, quelli che non esistono più, quelli eh, che guarda. non esistono più. Feci un eh, sottolineai que che la cosa che aveva detto era un po' brutta perché era veramente sessista. Ma cioè, non è che aveva detto una parolaccia, gli avevo detto chissà che cosa. La no, era proprio una cosa maschilista che aveva detto, oh, ma che anche tu sei femminista, oh, ma che quelle, oh, no. ma l'anima del compagno, quindi sì, c'è una cosa che appunto abbrange a 360 gradi la compagine maschile, eh, mh, Sapevi che a tutte eh, le latitudini, eh. questo appunto, sapevi che 500, tra le 500 maggiori imprese americane solo 15 sono comandate da donne? No vabbè non apriamo questo se, capitolo Poi se non parliamo in Italia <ride> cioè. No questo capitolo non l'apriamo E comunque per esempio eh, Anche il secondo Tutti stanno eneggiando Bam pure perché ad Adesso ha detto oh, al discorso Di insediamento Fratelli e sorelle gay Eccetera eccetera, come fratello e sorella Luna, vabbè loro hanno un po' questa retorica americana, lo sappiamo L'ha detto anche Jodie Foster <ride> a un certo punto Brothers and sisters! Vabbè ma loro sono viziati, ce l'hanno proprio, non ce, non ce la fanno a non farlo e, e, Però sembra che qualcuno faceva notare che in realtà nel suo nuovo giro di ministri sono tutti uomini Ah sì? Ah, così no. pare no, per dei punti il nostro... Voglio, beh, per domani, eh, eh. Ah, vabbè, vabbè <ride> eh, Voglio continuare con questa cose Perché ci sono certe che ehm, danno modo di, di discutere Vabbè, dicono che le donne non sanno fare il barbecue Ma chi l'ha detto? Eh, dico non sopporto quando pensano che non volere figli è una fase Questa è vero, questa è vero. Cioè, tipo, <ride> eh, Ma poi ti passa Poi ma ti ma passa Io sono convinta Perché ti deve passare? Oppure... Eh, E questo è incredibile Cioè una donna Non ha la possibilità Di desiderare Di non volere figli E poi so solitamente Comunque Ma io non ho voglia Di fare i figli Poi ti viene, e poi, ti viene <ride> poi, poi ti va Cioè poi ti viene è una, è una fase è, poi, ti è, poi ti verrà è, eh, Poi ti verrà Esatto eh, È duple face In realtà Sì sì Funziona Funziona da un lato E dall'altro Ok ah. Questo è un problema che ho io ultimamente Madri, dicono, out, eh? no, madri che dicono ai propri figli Che ehm, eh, fare danza è solo per bambine <ride> C'è un problema in questo momento cioè, <ride> Dai, su. Con tutto che io non faccio queste divisioni di generi sessuali Che questo è da bambina questo è C'è una mia figlia che dice Ma questo qua è per maschi, io non lo posso fare Ma, ma chi te l'ha detto che è per maschi? No, no, no, il dinosaurio è per maschio Non lo posso usare Eh. Poi, te la poi non te lo dice Chi te lo dice <ride> <la> <ride> Ma chi è? Ma perché? È? Ma non è vero A me piace giocare con i dinosauri Perché? No, com'è difficile fare le mamme femministe. Sì, <ride> sì, io cioè, io le fem facciamo gaming. Com'è difficile fare le mamme femministe, te credo. Ma ce n'è anche con i colori questa cosa. è gravissimo proprio, è gravissimo. Ma chi te le dice queste cose? Ma <ride> non te le dico io. E infatti, infatti, cioè pe pensate quando pensa quando la costruzione sociale del genere Pensate, pensa, te, pensa te, infatti. Adesso che stavo compilando una domanda pe per la scuola, C'era scritto "Vuoi tu fare la religione no cattolica no barra no proprio così perché pen cioè pensa se per sbaglio che, che questi sono senza fi cioè ficchi tutto dentro e <ride> sopra e e le portano a casa le portano a casa <ride> no cioè, so ehm, continuiamo con tu sapevi che una ricerca dice che il 25% delle donne eh <ride> Pensa che il successo del proprio compagno eh, è un simbolo di successo anche per se stessa? Eh, la luna è riflesso, anche lì vecchia, dietro, dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, no? S sono quelle cose eh, bravo, che te l'hanno inventato. Bravo, inventare. bravo, mamma mia, mamma mia. <ride> eh, guarda che se le sono costruite e con questo, bene. E con questo chiudo, Con questo chiudo, perché è quello che diciamo sempre e che eh, la dovete far finita, perché questa notte mi manda proprio in bestia non sopporto quando e questo proprio lo, lo condivido in toto tentano di banalizzare un abuso con l'umor Ma stavo scherzando, ma è una battuta, ma stavo scherzando, ma così, ma tu ma non te ridi, la prendi? ma non perché te la lui. prendi, non è senso, ma se tu fai una battuta su un certo argomento e non fa ridere, è perché Perché prova stai... fargli una battuta sul loro pene piccolo, vedi se ridono. Ma, non, ma cioè, magari loro se lo scherzano pure, però un conto mm. è un abuso no? sessuale o un abuso, qualche cosa di violento, che si basa sulla violenza, su, eh, su qualcosa di eh, negativo e irrispettoso nei confronti fronti di una persona anche se tu lo metti che fa mezzo ridere perché tu lo dici ridendo non fa ridere no. va bene quindi puoi andare avanti Fritz Pop Plastic Stars You say There's no place you'd rather One Show. Mi sì, è molto hipster, posso dirlo, è <ride> proprio una cosa... Sì, poi con quei suonetti, sì, perché non lo sa... Poi vogliamo spiegare alle nostre ascoltatrici chi sono gli hipster No, no, no, no. già l'ho dovuto spiegare a... Cioè, a... a... non ah. si possono dire le parole che no. non si capiscono <ride> Lo sanno, lo sanno e... Insomma, che volevi Diamo dire? Diamo sulla fiducia mm. Io che volevo dire? Ai, nulla <ride> Insomma, chi era questa qui? Questa cosa erano... hipster, <ride> cioè, che sono poi Hipster? Che messo? Eran i Frizz Pop e questa era Plastic Stars. Perché sapete che noi abbiamo. Io ho so una, una gara aperta con una Sonica. Che prima, tra l'altro, occupava questo orario, invece adesso occupa quello che era il nostro orario, cioè dalle 5 e un quarto alle 6 e un quarto. E sarà ai microfoni la settimana prossima Lei scova per noi Tutta la roba indie Interessante di donne E noi gli facciamo sentire che è pure a spirito di patata mm, ecco. ecco Non mettiamo solo le cose pop, più pop che ci stanno Ma ogni tanto mettiamo le cose pop Però un po' più ricercate Io volevo leggere una cosa <ride> Non gliel'è fregato niente andare. No no, a volevo a... no, no, volevo leggere una cosa Che si trova sempre sul web Che è un, eh, un blog Un sito che si intitola Il porco al lavoro è un no. è una specie di uh, diario cioè una specie è un diario uh, di una di un personaggio che um, Finzione, finto ma questo non è importante il fatto che sia finto o meno che racconta la storia come se fosse un diario una specie di mi viene radiodramma però non è un radio un blog dramma ecco <ride> ho inventato questo accogliendo questo nuovo termine un blog dramma eh, di una aspirante giornalista che si trova in una redazione di provincia e che eh, vuole fare il proprio lavoro però ha un direttore viscido che ci prova con lei e che eh, ehm, le Fa delle avanze spinte e che lei quindi durante le ore di lavoro Tenta di svicolare in continuazione le avanze di questa persona Pur volendo rimanere all'interno della redazione Per fare il, il lavoro che le interessa fare nella vita Il diktat Non, su non succede nella realtà dai, No, è, infatti, è veramente una, cosa, una falsità Il dictat. Il direttore chiama e io rispondo Eccomi nel suo ufficio Con le due segretarie affannate a leggere le sue 300 email quotidiane Internet per lui resta un mistero È di un'alta generazione, dice Mentre la bocca gli si contorce in un riso di Joker Finalmente l'hai avuto il tuo contratto, hai visto? Sono un uomo di parola Non occorreva preoccuparsi tanto Ma è solo di due mesi, rispondo Pensavo sarebbe stato a tempo indeterminato Ma io sì, non te l'ho mai, de <ride> ma mai detto questo Bofonchia toccandosi il triplomento Sì che l'hai detto eh, Avrei capito male, sbraita «E adesso? Che vuoi fare?» chiede. «Voglio andarmene a lavorare. Dove mi manderai?» dico. «A Roma, magari, visto che mi hai fatto il colloquio mentre ero lì. Ma anche Milano, Torino, Bologna, una città grande, intendo». I suoi occhi perlustrano il fondo dei miei, cercando la leva da far saltare. Resto ferma. Restituisco lo sguardo arrogante da padrone, senza paura. Ma non basta. Il direttore emette il diktak. «Purtroppo in questa città non c'è possibilità». «Devo mandarti in provincia, dove si fa il lavoro più duro, dove tu dovrai dimostrare che vali. andrai a P. Ma come, dico? Io lì non ho contatti e poi non è giusto andare a Roma quando mi hai fatto il colloquio. Mandarmi a P significa farmi retrocedere. Il direttore ghigna, più non posso. È così, dice. Non c'è alternativa. O lì o stracciamo il contratto. Non vorrei fare la schizzinosa. Di questi tempi quello che ti offro è qualcosa di raro e prezioso» deglutisco come se avessi un pomo d'adamo grosso come un'anguria se fossi meno razionale li salterei al collo come una mazzone furiosa se fossi più coraggiosa gli urlerei di ficcarselo dove dico io il contratto invece mi mordo le labbra mi strappo le pellicine con i denti santuglia aveva i sapore di sangue devo resistere penso e dico parto il prima possibile allora lui ordina alla segretaria prenotate l'aereo tra due giorni Ma sopra la canzone giusta Guarda come ci stanno bene il rumore dei tasti Io alzo il microfono a tradimento Comunque questa voce è meravigliosa, è eh? Speranza Spalding E questa era... Non, so, non giurerei sulla prova annuncia come al solito E questa era Little Fly Siete all'ascolto di Spirito di Patata, questa sera saremo serissime in realtà Eh, a parte il nostro exploit iniziale, eh, ma capite, c'è inverno, fa freddo, insomma, quindi eh, questo, questo mood un po', mal un po malinconico. <ride> Ho scelto io le canzoni e questo non ha aiutato. Sì, Oddio. infatti. Posso continuare? Ah, prego, Ma faccio. sono. ci sono? Perché non mi sento. Yes. La provincia è una bolla. La provincia è una bolla. L'aria qui dentro è finita. I due colleghi che incontro per la prima volta mi dicono che tutto è già deciso, che i settori sono coperti, che c'è un collaboratore per questo e uno per quello, che di me non hanno davvero bisogno. Ma in ogni caso una giornalista jolly fa sempre comodo, aggiungono stampandosi un sorrisone sulla faccia. Devo però sapere che scrivere non sarà facile, bisognerà trovare proposte valide e ci vorrà tempo, perché serviranno i contatti, le notizie, conoscere il territorio. «Se vuoi che sia sincero, non capisco perché ti abbiano mandata qui», dice il collega maschio, che si presenta come vice del caposervizio che ci coordina dalla redazione centrale. «Un capetto di quelli che non hanno né la qualifica né lo stipendio per comandare, ma che sono stati incaricati dall'alto di farlo, con la promessa che un giorno arriverà la promozione. Avevamo una serie di collaboratori validi che avrebbero dovuto essere al tuo posto. Per loro sarà dura sapere che è arrivata una mandata da chissà chi e chissà perché». Dal direttore e dal capo del personale, sottolineo, e vorrei fare la R moscia per arrotare con maggior cura le due R nel mezzo del potere. Lo fisso nei crateri che al posto degli occhi, riempiti dalla noia, dai titoli dei giornali concorrenti, dagli istitici comunicati stampa, dalle facce dei soliti poliziotti e carabinieri che non ammettono domande scomode e da quelle dei politici di campagna che scaldano le sedie scambiandosene da generazioni. Dico... Comunque presto me ne andrò via, me l'hanno promesso. Mi hanno assicurato tre mesi a P e poi ti manderemo a Milano. L'hanno anche scritto nella lettera di trasferimento. I crateri del capetto fumano, come resti di falò post-atomici e la sua bocca non si apre. Interviene la collega, la nerista. Si dice fiera di fare la cronaca nera, di adorare le divise, gli incidenti e gli omicidi. Per quelli si sveglia anche di notte. Poi mi spiega in una decina di minuti come si scrive un articolo di Nera e come si fa il giro del mattino, la visita quotidiana a Questura a Caserma dei Carabinieri per farsi raccontare le news del giorno. Così saprai come sostituirmi per la pausa settimanale. Non saranno abituati a te, ma te la caverai comunque, ne sono certa. Ricordati però, se prendi un buco lì è finita, eh? facciamo una figuraccia con tutti. Annuisco queste dunque le mie nuove preoccupazioni la mia nuova gavetta mm. nella bolla almeno non c'è il direttore e mi viene da commentare io andare dagli sbirri la mattina che, che cosa paura. fantastica proprio mm. ora ci mettiamo un classicone ma è un pezzone però Take a look at me let me dirty up your mind I'll strip away your heart from the and see what I can find Questa canzone che tipo è del 95, credo Quel album tutto piumato, fucsia Che si chiamava semplicemente con il nome del gruppo, ovvero Garbage e Lei è la voce inconfondibile di Shirley Manson Che dice You can touch me if you want I want, want <ride> A trovarti <ride> Vabbè, a parte queste cose da camionista Questo è Spirito di Patata Sono le 22 e, 52, e il martedì 22 22 di gennaio 2013 così almeno abbiamo un numero dispari e sappiate che se twittate dimagrite Così mh, sì, vabbè va. <ride> È vero, perché poi <ride> perché voi non consultate mai le colonnine destre di quei quotidiani nostrani che ci ritroviamo. Uno più inutile dell'altro. Dove appunto la notizia non esiste, ma esistono solo queste stupidaggini. A manbassa, di queste, quante ne vuoi? Da, questa, da qualche parte non mi ricordo su se. Mh, Sull'amico rap, rap o su, sul corriere, ma tanto uno vale l'altro. C'era questa notizia fantastica. Sulla colonnina destra, ah, ecco, era il corriere, tanto perché eh, nome con... prendetevi le vostre responsabilità. Usare Twitter, ovviamente sono dati americani, eh. Usare Twitter, ma perché loro hanno un vero problema: in realtà a livello anche collettivo di salute direi importante, perché poi per me ognuno può essere come gli pare. Ma insomma, quindi se le inventano po' tutte Pare che usare Twitter, forse perché lo usano in tanti Aiuta a dimagrire Forse il dito, il pollice, non lo so Come scrivete? Voi come scrivete i messaggi su Twitter Con, la tassi, con le maniche, non lo so Aiuta a dimagrire, dati americani Ogni 10 tweet, cioè pure è un'indicazione numerica uh -huh. Ogni 12 tweet Si perde lo 0,5 Che tu mi devi dire come cazzo Ma che like stanno, stanno proprio scemi Stanno, vabbè È un esperimento Cioè poi spendono anche i soldi per queste stranzate Ed è stato I risultati sono stati pubblicati Addirittura sul Transnational Behavior Medicine Vabbè, vabbè, parliamo. Ah, allora, io devo dire, devo dire che invece la pagina del noi abbiamo un profilo Facebook su, su di Spirito di Patata. Altro coming out. Anche altro coming out. <ride> che questa settimana abbiamo fatto una nota perché l'avremmo potuta fare anche dalla pagina del martedì di, di Facebook che utilizziamo così. Eh, Eh, poco, lo diciamo Ma dalle, dal profilo non si riusciva a fare Quindi abbiamo fatto una nota su Pinar Select Che stavo controllando adesso Ci sono state solamente dalla nostra pagina 87 condivisioni di quelle che riusciamo a vedere noi Poi probabilmente è andato un po' più virale Si è moltiplicato in maniera esponenziale Siamo contenti perché eh, portare a, mh, conoscenza. a conoscenza Portare alla popolarità un argomento del genere eh, È importante Perché è importante che i media internazionali e che l'opinione pubblica internazionale il 24 guardi in maniera proprio morbosa quello che sta succederà il 24 gennaio al processo contro Pinar Selec affinché venga fatta veramente giustizia, anche perché e è una cosa che è veramente vicina a noi, nel senso che lei stava facendo semplicemente le sociologa, sociologa cioè una ricerca l'hanno l'hanno fermata. La ricerca era sul popolo curdo, però comunque lei è una sociologa che ha fatto Buca. tante ricerche. Eh, sì, una sociologa turca e eh, per non aver voluto dare i nomi delle persone che aveva intervistato oh, le hanno fatto, questo siamo al terzo processo, perché due è già uscita fuori è uscita fuori come eh, sì, ma stanno e, anche cioè, stravolgendo tutte le regole penso che adesso non le conosco ma ne abbiamo ampiamente parlato ne abbiamo ampiamente parlato, questo volevo arrivare stavo facendo un discorso un po' lungo per dire che era una digressione lunghissima per dire che comunque noi abbiamo un sito che è il sito del martedì autogestito da femminile femministe e lesbiche abbiamo un piccolo profilo del, del martedì e una pagina facebook come spirito di patata adesso da un po' di tempo cominciamo a utilizzare anche twitter come, come martedì ho gestito da femministe no. e lesbiche che è MFLA radio e questo per dire che comunque noi abbiamo un po' di um... cioè stiamo un po' sulla modernità no no non ve dire abbiamo un po' di, eh, di mistichezza con i, con i mezzi e possiamo dirvi che già come che non femmini siamo non siamo dimagrite no, <ride> sì, Infatti, tutto. che come martedì Di che, come magari eh, come femministe, ci spioniamo, facciamo anche dei, dei post, scriviamo che possono essere commentati. E ogni tanto ci dei. Ogni tanto spesso capita, come spesso capitano anche delle telefonate Questa di persone è la che digressione ci dicono: digressione più lunga del, del marco. Che, eh, che appunto, chi ha blog scopre che c'è una categoria antropologica interessante: che sono i commentatori i commentatori che oggi appunto ce n'è stato un altro poi su, su, sulla pagina del martedì che voleva dire delle cose che non ho capito che cosa e, e questi si dividono in varie categorie ci sono i borderline che sono persone problematiche che, che attaccano proprio a livello psico, le autrici e le scambiano <ride> poi per... non lo so, e, e spesso si arriva a dire proprio questo blog non è un albergo, cioè plagati, se vuoi parlare di cose tue, apriti un blog. E questi, guarda, l'incontro spesso nel blog Porella, di Loretana Lipperini, Lipperatura. <ride> Mamma mia, cioè tutti lei, il suo e quello della Zanardo. Addirittura, quello della del Zanardo ce n'ha uno, che va, da, eh, va della Zanardo e spesso anche della Lipperini che, che vabbè c'ha nome e cognome che adesso non mi interessa dire che appena, deve essere che lui googola cioè appena si parla su un altro googola! blog Google, <ride> che appena si parla di eh, che Parlone, parla, il, corpo eh? donne, Google, il corpo delle donne probabilmente lui googola il corpo delle donne e quell'altro video che ha fatto c'ha l'alert e lui va, a pa va in quel blog per commentare lo e, lo lo... e lo trovi sempre lui cioè ne neanche io so quello che fa la Zanardo ogni giorno <ride> Così è eh. male perché. vabbè Poi ci sono i biliosi, che sono pieni di rabbia verso il genere umano, femminile, animale, chissà, pure quelli... La liperina e l'azzarno ce l'hanno tutti, ce l'hanno. Tutte e le categorie. Ce lo no, loro ce l'hanno tutti. Ehm, oggi la Zanardo aveva pubblicato probabilmente c'è anche a Milano eh, un, un post sul corpo delle donne la sua pagina che, in cui invitava tutti quanti e tutte quante ad andare a vedere la merda eh, uno spettacolo bellissimo che ci sarà a Roma dal 23 al 27 invece a Milano penso in questi giorni adesso non so mm -hmm. precisamente e, e c'era uno che gli diceva no, questo infatti guarda lo dico ai microfoni che faceva ah sei proprio una bigottona eh, perché <ride> sei anche contraddittoria perché il corpo delle donne è nudo in tv e quello no. Ma che c'entra? Ma perché? perché? E gliele diceva di tutti i colori e giù e poi ogni cosa un commento. Cioè, poi lei manco gli rispondeva. Eh beh, ma e lui tipo 12 commenti su sta cosa. Cioè, ma perché? Perché Perché e non c'hanno niente. No, e infatti, quelli, aspetta, sono <ride> le, no, i la personalità. Quelli che si creano un profilo ogni 5 minuti e... Commentano, commentano con Giovanni, 82, e Michele, 37, <ride> e Scorpione, e <ride> non lo so, Scorpione ascendente, tutti si fanno 200, eh, Mario Rossi, e sono sempre loro però, per... Aumentare, no? Ma che aumenti che, Mamma mia Forse vogliono dimagrire <ride> eh, Vogliono dimagrire Diciamo fanno così. Dimagrire. Magari forse vogliono dimagrire Eh lo so Sono problemi del. del Noi del, ridiamo del. Però vi rendete conto Che persecuzione Che persecuzione È anche tenere un blog O anche tenere una pagina Ci sono un sacco di pagine Su Twitter Che vengono Cioè su Twitter Su Facebook Twitter Che vengono eh, copiate Cancellate Hakerate ah, pa Hakerate Fakeate no? Allora, questa tu cosa io poi pensavo non è una cosa tipica italiana, per esempio, quello che il um... La pagina che ho letto prima che si chiama Mossa, fosse macista che era una pagina di figlia brasiliana ha ah, il suo alter ego che è Mossa, fosse femminista e c'ha questi maschilisti ah, che scrivono tipo pensi per caso uh, no, no, no non sopporto quando mia moglie non mi fa trovare la cena ah, eh, la cena pronta ma questo non è femminismo questo, cioè tipo delle cose assurde che dico oh arriviatevi, arriviatevi. E eh, lo fanno. Eh, il problema è che ovviamente, comunque non è che in, in internet non ci sono più o meno le stesse persone che ci sono nella realtà, e visto che insomma nella realtà ci sono tutta una serie di soggetti, quantomeno discutibili, questi poi finiscono amplificati 10 miliardi di volte su internet creando appunto, insomma, però il fatto, il fatto che ci siano su internet, non è che internet amplifica, internet è un mezzo, così come i social network sono un mezzo, sono certo, un contenitore. Certo, no, no, sono uno specchio di quello sono che, si di quello si che, muove che siamo, società. di quello che siamo nella società, quindi se c'è ci sono cose brutte se ci sono i cose... maschilisti ci sono strada. anche su internet esatto, cioè, ci, ci sono fanno. anche sui social network ah, non voglio, pensiamo certo. che cioè, non è che la democrazia partecipativa arriverà da internet se la gente cioè, non c'ha voglia di fare ma, ma, ma, ma neanche dice si vado agli eventi adesso più perché proprio manco quello <ride> cioè, manco quello Dobbiamo, ah, aspetta mettiamo una canzone e poi proviamo anche a chiudere E comunque solidarietà a tutte le compagne, le femministe, le lesbiche che quotidianamente, volontariamente scrivono, aggiornano, fanno girare notizie, comunicazioni, e pensieri e idee per le donne e con le donne e che sono perseguitate da questa manica del insopportabile. Anche perché pure noi utilizziamo tanto le cose che troviamo nelle compagnie in rete, soprattutto quando parliamo di pubblicità o usiamo comunicazioni di un certo genere. Vediamo e guardiamo e leggiamo tanti blog e sappiamo della fatica appunto di tenerli in piedi, soprattutto perché so, queste scocciature quotidiane che sono le stesse che abbiamo anche camminando per strada, ce ne rendiamo conto, però anche lì io dico vabbè ma perché? Ma chi ti ha detto di venirmi a leggere? D Dici Mi fai segni di chiusura Poi sì Sono le 23.03, questa è stata una puntata breve ma intensa di Spirito di Patata che come sapete è la trasmissione di Femminismo Pop del martedì autogestito da femministe lesbiche che è un grande comparto di femminismo dentro Radio Onda Rossa che va dalle 17 alle 23, noi chiudiamo Il grande comparto, il muro di parole e di fatti e di racconti, approfondimenti e tutt'altro tutto quello che ci può essere. Comunque questa era una versione fantastica dal vivo di Luna Stefani, Alice Kiss, Biz, eh che cantavano. Poi ce la sentiamo tutta. Dai, facciamo la chiusura, diamo la buonanotte, così la sentiamo tutta, la facciamo sentire tutta. Sì, la, no, la mettiamo da capo. Se ci volete scrivere a msleakiocchi@ladorossa.info Ah, giusto. Se magari se vi abbasso la musica, forse <ride> non ci urliamo sopra. E voi ci sentite, non state diventando sorde. Se ci volete scrivere, mflah chiocciolandorossa.info, ci trovate fra due martedì. Sì, Ar perché noi siamo la appunto, siamo bisettimanali. Mm. Bisettimanale, que quella cosa che non esiste più nella stampa periodica perché è massacrata dalla crisi. Comunque, si sì, siamo un bisettimanale. La nostra cioè, eh, Donna pubblica. Sonica ci ascolta e ci dice LOL a voglia che ci ascolta noi le mandiamo un grosso bacio un grosso abbraccio e intanto e la sentirete il prossimo martedì in apertura del martedì autogestito da femministe e lesbiche sono le 20 di chi tre... il martedì eh? <ride> fem... di chi è il martedì delle femministe e delle lesbiche sono le 87.9 in modulazione di frequenza oppure in streaming su ondarossa.info ci sentiamo questa cover eh, di un grandissimo pezzo di Prince e poi dietro a ruota ai porti scede E poi buonanotte Al prossimo martedì Buonanotte Ciao, ciao.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 Let's call the whole thing off. You say laughter, and I say laughter. You say after, and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off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 Mater, uncle, auntie, let's call the whole thing off. I like bananas and you like bananas. I say Havana and I get Havana. Bananas, bananas, Havana, Havana. Go your way, I'll go mine.